Истината може да ви помогне да разпознавате злото много полезно в живота си и да разберете по какъв начин то ви е въздействало досега. сега. Колкото умели ставате в това, да предвиждате и усещате неговите манипулативни въздействия, както във ва вашия собствен живот, така и в живота на вашите роднини, близки и познати, толкова полезно ще ви става да браните доброто в себе си, за да не позволявате повече на провокаторите около вас да отслабват вашата собствена светлина.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 Но нека не забравяме, че условията на Земята са много динамични и трудно могат да бъдат изцяло предвидени. Понякога, за да бъде преодолено тежко изпитание, се изисква много енергия, която душите не се умяват да си набавят, поради непредвидени тежки условия или биват омишлено затруднени от злонамерени същности, като по този начин правят преодоляването на болката не задача, сами да се справят с нея.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 Колкото и слаба да е тя, тя продължава да тлае вътре в него под всички пластове от негативна енергия, която дълбоко са я замаскирали и направили трудно до ловима. Всяка една злонамерена същност носи искрата на Бог и тя никога не изгъсва напълно. Ако това се случи, тогава не би било възможно тази душа да съществува. Интересното е, че именно тази искра провокира злото да извършва, добрини, в които самото вярва и възприема като такива.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 към които душите ни са се устремили. Това е важен път, който цели да шлифува душата, за да я подготви да прояви в по-голяма степен любовта на Бог. Няма как една душа да бъде увластена с повече енергия, докато не шлифува себе си от всичко негативно, което може да я тласне да навреди, както на себе си, така и на останалите. Затова душите извървяват път, по който се учат, шлифуват и пречистват, преди да отключат уменията, които предусещат, че носят в себе си.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 Те, също по подобен начин на гореописаните пътища, навлизат в мрака, но по поразличен начин, който се обославя от условията за живот, който цари на техните планети. Помнете, че злото в своята сърцевина винаря е добро и се нуждае от любов, за да я възроди отново. Истинските войни на светлината си служат с любовта на Бог, която умело завихят, мултиплицират и концентрират в желана от тях посока.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 Това са огромни заблуди, които само един сляп човек е в състояние да приеме за истина. Ние никога не сме се отделили от което и да е измерение, за да се налага да се пренасяме отново в тях. Разликата се състои и в това, че при Атлантите или Мурийците връзката с тези измерения е била много по-активна и това им е позволявало да живеят съзнателно в тях.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 Важно е да се знае, че злото може да достигне и да въздейства само на души, които излъчват и завихред негативна енергия около себе си. Тези души, които са се обградили в светлина и я излъчват непрестанно в своите дела, те са неоязвими за злонамерените същности. Запомнете, че злото има нужда от нашата любов, за да се пречисти и опомни, защото в своята сърцевина е изградено от любов. Приемете злото като свой учител, защото то често играе тази роля в живота ни. То непрестанно обустве нашите слабости и по този начин насочва вниманието ни към тях. Ако ние се да ги забележим, осъзнаем и с любов и благодарност да ги изцелим, тогава злото ще е изиграло важна роля в живота ни, защото ще ни е показало пукнатините, които сами не сме успели да забележим.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 По този начин, образно казано, злото провежда своите малки провокативни атаки, с които цели да уязви и запостави лектора. Така то цели да обостри неговите слабости и чрез тях да достигне до него. Това се случва, когато някоя наша слабост обсъди нашите мисли, чувства, емоции и действия. Когато това се случи, негативната енергия, която завихаме на всички енергийни нива, измерения.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 Когато започнете да работите по-активно с себе си, на вътрешно ниво, постепенно ще засилите своята връзка с душата си. Колкото посилна става тя, толкова полесно тя ще ви изпраща сигнали, с които да разпознавате енергийните капани, които злото е поставило навсякъде и така постепенно ще се учите все по-умело да ги избягвате, докато един ден не започнете да виждате света през погледа не само на материалния свят, а на всички енергийни светове, които са преплетени един в друг.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 Телевизията, медиите се отвориха безброй възможности, от които злото умело се възползва. В някоя от следващите глави ще пиша по-подробно за това, как го прави. Трети, признаци, че сте атакувани от злонамерена енергийна същност. Сега е време да ви разкажа за моята първа осъзната битка с злонамерена същност, която бе обладала човешко тяло. В самото начало, когато прогледнах и успях да видя всички тези истини в света, в който живея,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 Битките с злото до голяма степен са стратегически и в началото все още нямах никакъв опит с това. В следващите глави от книгата ще ви разкажа повече по темата. Сега искам да продължа да ви разказвам за симптомите, които изпитвах по време на атака от зла същност, защото е много важно да се опознаят. Няма как да се превърнеш в добър воин на светлината, ако преди това не се научиш да поемаш удари и да се научиш да се изправяш всеки път, когато те се боят.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 Както винаги, не вижда подалече от носа си и не осъзнава какви мащабни действия са предприели служителите на Светлината. В момента на Земята е пълност души, които имат богат опит със злото. Една от причините да напише тази книга е, защото цели е да им помогна да се пробудят и да осъзнаят защо да слезли на Земята. Когато е един воин на Светлината, чуе да се говори за злото, той не се страхува от него, а точно обратното.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 Защото те не могат да създадат блясъка в очите, който светлите същности излъчват, когато пропускат любовта на Бог през себе си. Не съм срещал обладен човек, който успява да пресъздаде блясъка в очите, който е характерен за една любаща душа, която чрез очите излучва любовта си. По умелите злонамерени енергийни същности играят умело ролята на светлоности, защото по този начин печелят доверието на хората.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 Която ти приемаш за своя идол и твоя пътеводна светлина. Страдаш от загубата и неразбирането на хората, които са ти били близки, но и си казваш, че това е техен избор и път, че нямаш право да им се месиш. Така всъщност, отблъсквайки всички, които са били в досегашния ти път в живота, ти сам затваряш вратата за тях, за любовта, за подкрепата, за помощта, за близостта.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 Трах, напрежение, болка и не знаех откъде идват, защото не можех да допусна, че всъщност всичко това е провокирано от тази същност, атаките и внушенията й. Това поражда много сериозен вътрешен конфликт и агония. Битката със самия теб, с внушеното ти, за опазването на душата ти и за възвръщане на съзнанието ти, е в разгара си. Много силно се борех с всяка истина, която се опитваше да достигне до мен и така да разруши пясъчните кули,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 Когато до вас достигне истина, която може да ви помогне да прогледнете и да се заредите с енергия, злото така прави, че да умалуважите информацията и да я направи незначителна във вашите очи, за да може да не й обърнете нужното внимание. Ако знанието е добре обяснено, така че злото не успява да го изкриви в съзнанието ви, тогава то започва да се съпротивлява и да предизвиква във вас дискомфорт докато го четете.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 който Бог ще събере и обедини своите легиони на светлината и ще ги поведе в тези битки. Не мога да споделя с вас всичко, което знам, защото е информация, която не бива да достига до злото, защото ако то познава всички планове на доброто, тогава би се подготвил за тях. Знайте, че в тази битка няма да влезем сами. В нея ще вземат участие, както всички свети същности, обитаващи останалите земни измерения.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 че не могат да продължават да живеят по стария начин, който носи след себе си само негативни последствия. И ярък пример за това са многобройните войни, които са се провели в миналото. Замислете се, как би реагирало слото на една такава ситуация? Мислите ли, че ще го остави свободно да разпространи истината сред останалите?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 Най-голям интерес злото има към световно известните изпълнители, защото чрез тяхто може да достигне до по-голяма група от хора. Заслушайте се внимателно в текстовете на новите им песни и ще откриете скрити послания, които хората, докато си пребяват, неволно ги сътворяват. Когато текстът на една песен е в съзнанието ти, осъзнато или не, си го повторяш.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 които класифицират, систематизират, обобщават и групират знанието. Освен това, няма кой да замени една от техните важни роли, да опазват знанието чисто и неупетнено от лъжлива информация. Когато няма кой да спре злото да споделя свободно своите манипулативни лъжи в интернет пространството, тогавато умело се възползва от тази възможност, чрез обладаните и силно манипулирани хора от зли същности. Времето –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 Защото вие сте техни проводници и колкото по-умело се учите да ги пропускате през себе си, толкова по-силно ще разпространявате светлината и любовта във всички страни и посоки. 8. Енергийни въздействия на заобикалящата ни среда На Земята, хората и техните души са в непрестанно взаимодействие, както помежду си, така и са всички останали излучватели на енергия. Преди всичко, ние сме енергийни същества и непрестанно си оказваме влияние един на друг.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 когато го гледам ми се захранвам осъзнато с неговата енергия, а и по време на всяка повишена слънчева активност. Връзката ми с него е станала толкова силна, че мога да усетя когато нещо осезаемо се случва на повърхността на слънцето. С сетивата си усещам много осезаемо, когато има насочена коронарна дупка към земята или се образува нова, която предизвиква слънчевите извигвания.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 Превърнете луната в свой приятел и злото все по-трудно ще я използва, за да ви достига. Голяма група хора, случва ли ви се е да изпитвате напрежение, а дори и главоболие, когато се намирате сред много хора. Това е така, защото всеки човек носи в себе си различни енергийни отпечатъци и по различен начин завиха енергията на заобикалящия го свят.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 По този начин, със своята силна вяра и любов, ще навлизате в мрака и ще го осветявате, докато завихляте енергията на Бог през себе си. Колкото по умело се учите да използвате енергията на заобикалящия ви свят, толкова по умело ще трансформирате негативната енергия в положителна и така все полесно ще излизате като победители от битките, които водите с злото.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 Важно е да знаете, че когато носите негативни отпечатъци в себе си, те на подсъзнателно ниво ежедневно ви провокират да излучвате негативна енергия, която започва да привлича подобни енергии и негативни ситуации в живота ви. Образно казано, всички изпитания, които преживявате в своето ежедневие, вие сами сте ги привлекли към себе си с енергията, която на подсъзнателно ниво ежедневно излучвате.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 Също така, е важно да се знае, че всяко творение, за да съществува в своята сърцевина, е изтъкано от любов, но творенията също се делят на две категории. Едната категория включва в себе си всички творения, сътворени с много любов, а другата категория включва в себе си всички творения, които в своята основа са изградени с любов, но след това злото ги е огърнало в мрак и е изкривило изцяло техния първоначален замисъл. Как да се свърже с Бог? Ето...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 която излъчвате през себе си, е много силна и ви защитава от злото. Колкото поясно виждате, усещате и осъзнавате намесата на Бог в своя живот, толкова полесно ще разбирате, че всичко през което преминавате, е за ваше най-добро. Всички свети същности, които са до вас и ви подпомагат, са извървели вече земния път и знаят как да ви напътстват в условията, в които се намирате, да извървите пътя си по-възможно най-добрия за вас начин.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 който ще бъдете неуязвими за злото и по този начин ще сте в състояние да навлизате в все по-големи битки, в които ще можете да помагате на все повече хора, души. Няма да ви заблуждавам, понякога битките, които провеждате със себе си и с злото, могат много да ви изтощят, и в тези моменти злото много обича да се възползва от вашата моментна слабост и веднага ще ви бомбардират с купища негативни мисли, чувства и емоции.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 Ще отключвате дарби, способности и умения, които носите в себе си от предишни свои животи и очакват вашата готовност да ги използвате. Силата ви ще нараства с всеки изминал ден, защото, колкото по осъзнато си служите с енергията, толкова полезно ще я завихвяте и мултиплицирате. Колкото повече напредвате в освобождаването на енергийните товари, които носите в себе си, в толкова почисти проводници на Божествената любов ще се превръщате и така.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 който събира всички лъчи на Бог в себе си, където завихвате енергията със своята лична и по този начин я надграждате и мултиплицирате. За да си го представите по-ясно, нека сега навлезам в една такава въображаема битка с обладън. Както вече писах погоре, първото нещо, което е нужно да направите, е да активирате енергийния канал връзка с Земята и Вселената. Тук няма да описвам процеса, защото вече многократно описвам в останалите ми книги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 Вече споделих с вас, че колкото понапреднала е една зла същност в умението да си служи с негативната енергия, толкова по на не негативният енергиен щит, с който тя се е оградила. Ако насочите концентрирано енергия към злото и пренебрегнете енергийния му щит, е възможно с същата сила да получите ответна реакция и по този начин тя да ви повали, без да е положила особени усилия, защото нейната автоматична защита ще свърши тази работа.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 По същия начин и злото умело крие своите «оръжия», затова всяка освободена душа от оковите на злото е безценно попълнение в редиците на светлината, защото тя познава похватите, в които си служи злото, а колкото по-добре ги познаваш, толкова полесно можеш да им противодействаш. Всеки един войн на светлината, който чете тези редове и се чувства призван да помага, нека не се притеснява от моментната липса на знания.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 които се чувстват призвани да вземат активно участие в енергийната битка между доброто и злото, която ще проведете. Сами не бихте могли да се справите. Никой войн на светлината не влиза сам в битка, ако го направите то означава, че е подценил злото. Силата на всеки войн на светлината произлиза от енергията, с която Бог го увластява, а тази енергия се проявява чрез всички напреднали светлини енергийни същности, които имат богат опит в битките с злото.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 я насочете в изграждането на енергийна огнена сфера, която обгръща енергийния щит на злото. Задръщте вниманието си върху тази картина и я развийте мисловно и визуално, като със своите мисли и визуални картини ще насочвате енергията, а с помощта на чувствата и емоциите, които излъчвате в този момент, ще захранвате огнената сфера с енергия.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 Всеки път, когато използвате мисловни образи в съзнанието си, с цел да насочвате енергията в определена посока, използвайте символи, които предизвикват във вас посилни чувства и емоции. За пример, докато изграждате енергиен щит около облада ни си представите, че той е изграден от дунапрен, това ще предизвика във вас слаби чувства и емоции, че този щит може да го защити. Но ако си представите енергиен щит изграден от диаманта на обвивка, която е толкова здрава, че нищо не може да я разруши, тогава този образ, символ, ще ви провокира да излучите много посилна енергия през себе си, защото този символ задейства във вас посилни чувства и емоции. Символите, които използвате по време на енергийните практики са много важни и е нужно да се учите да ги използвате осъзнато и целенасочено. Те са част от цялостната стратегия за навлизане в осъзната битка с злото. Колкото по добри стратези ставате и все по умело си служите за енергията на Бог, толкова повече свети войни на светлината към себе си ще привличате и заедно са все по голяма сила ще осветявате непрогледния мрак.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 В цялото, във всички свети войни на светлината и помнете, че най-красивите изгреви се наблюдават след буя. Да, изпитанията и битките не са никак лесни, но когато те преминат, се ражда нещо ново, което бих сравнил с красотата на изгрев след буя. Той надминава по сила, изящество и красота всяка една буя и изгрев по-отделно.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 Толкова по дълго време те могат да ни служат, защото разрушителната сила на злото не би могла да ги достигне. Когато злото еволюира в своето развитие и открие начин, как да ги достигне, тогава то се вклиня в тях разрушава ги и по този начин ни мотивира да създадем нещо ново, още посъвършено предишното. Нищо в живота не се случва случайно и щом Бог е допуснал да се случи, значи той има своята роля в изпълнението на Божествения план за развитие на цялото.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 Когато сте изморени, ги отложете за друг ден и в този ден вършите само такива дела, които не ви коства толкова много енергия, но в същото време е добре да правите нещо, защото бездействието ще провокира в вас чувство на неудовлетворение, което може още повече да ви изтощи. Случвало ли ви се е, когато сте изтощени, да имате 10 задачи за вършене и в същото време 10 часа да не са ви достатъчни, за да ги изпълните, а в други дни?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 По този начин не само лишаваш тялото си от възможността да почине, а точно обратното, на то върваш го допълнително и така умората ден след ден се наслъгва. Това неминуемо ще се отрази и на ви.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 където все още сте до душа и сте в своето енергийно съвършенство, цялостни и неопетнени от плътните и наситени с много негативна енергия измерения на Земята.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 Осъзнаването е процес на припомняне, в който силата, мъдростта и опитът изплуват от съкровищницата на нашата душа и се кодират в цялата ни клетъчна структура, както на физическо, така и на енергийно ниво. Веднъж изплува узнанието от нас, ние вече сме в състояние да се учим отново да си служим с него. Затова отново ни помагат изпитанията и провокаторите по пътя. Не случайно често ви повтарям, че силата на всеки един се корени в неговите слабости.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 че това, което се случва е за ваше добро, въпреки привидното, ще ви помогне не само като освети пътя пред вас, а и ще започне да трансформира мъглата от негативна енергия, която ви е огърнала и така постепенно лъчите на Бог отново ще ви достигнат и със всеки изминал ден ще ви става все по-лесно да виждате отново доброто в заобикалящия ви свят. Вярвайте силно, че се случва най-доброто за вас във всеки един момент, независимо от всичко и разберете, че не сте сами.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 Докато сме на Земята, въплътени в човешките тела, не правим нито една крачка напълно сами, защото редом до нас вървят много светлини помощници. Колкото повече разгръщаме потенциала, който носим в себе си, толкова повече светли души привличаме към нас.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 Когато вярата на Светулка е силна, тогава и енергийните му канали излъчват с пълна сила енергията на Бог през себе си, но ако позволи на злото да замъгли вярата му или да я пречупи в негативна посока, тогава и енергията на неговите светлини братя и сестри не би могла да го достигне, за да я излъчи през себе си. Когато това се случи, Светулка за известен период отслабва връзката си с Бог.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 Благодаря ви, братя и сестри, че давате всичко от себе си, да браните доброто и въпреки всичко, не позволявате на злото да пречупи светлината и любовта, които пропускате през себе си. Аз и всички останали, имаме огромна нужда от нея, за това се преклоням пред вас за ви и ви благодаря. Бъдете благословени и знайте, че най-доброто те първа предстои. Да.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 Тази книга е като факел, който цели да разпали огъня в сърцата на хората. Колкото повече обни разпали, толкова потрудно ще става на злото да спре разпространението на истината, светината. Затова моля всеки човек, когато истината е успяла да го докосне, да не я пренебрегва, а да я използва в своето ежедневие и да я разпространява, защото когато сме единни и засияем заедно обединени от любовта, тогава злото не би могло да ни спре, докато когато сме разединени.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 които досега сякаш все оставаха в сянка, поради ограниченията в многоизмерните ни сетива, за да я преживеем. Ако желаете да ми задавате въпроси, свързани с книгата, можете да го направите, като ме последвате във Facebook, в моята страница, озаглавена Ширинан, и вземете участие в живите излъчвания, които провеждам винаги, когато имам възможност. Чрез тях имаме възможността да се опознаем и да изградим още по-силна връзка помежду си.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 Посетете следният линк Ако вътрешно усещате порив да ме подкрепите в мисията, която съм поел да разпространя истината доколкото се може повече хора. УОО, Ширинан, ком, подкрепа. Благодаря ви от сърце и душа. Бъдете благословени с изобилие от светлина и любов. УОО, Ширинан, ком. УОО, Кристалит, ком. Други книги на издателство, Ширинан. Поръчай е онлайн с възможност за безплатна доставка. УОО, Ширинан, ком. Уол, Кристалит, Ком, Деян Раднев, Ширинан, Битката между Доброто и Злото, Българска, Първо издание, Битката между Доброто и Злото, Авторско право Деян Раднев, Ширинан, Автор, 2018, Авторско право Росен Дуков, Автор Корица, 2018, Печат, Кристал Принт ЕОД. Авторско право издава, Ширинан ЕООД. Варна 2018 Attups 4IT M. ISBN 9786197148183. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.